Vă Citește-o și dă-o mai departe. Capitula 3. În Cotroceni, acu se denă trăieni. Trăiți în trai de să trăiți bine. Aș. E o ghenă. Vai, de curului lui săracu, Vuvuzilă, Mie și milă, Că și se face și silă, De viață, când vezi Venind din zori cu zor Vuvuzori, la slujba De dimineață, Da, e coada De pupălăi, Cu pupin curoi Pupin cu și pupin Curașilor, Vin la stat la coadă, la pupin curat, organul de partid și de stat. Săracu băse băsănău. mai el știe ce era curul său de băsesculime. Cu atât căcălăi și atâte căcălăi de mulțime, cocoțați claie peste grămadă, să-l pupuie sau măcar să-l atingă, măcar colimbă sau măcar să-l vadă sau măcar doar să-l audă sau să-l mirosă. cumva, cu osana și iară la pupincurenia de seară ce mai de pupăcisme și câte diferențe de stiluri și de buze și de tipuri de aplauze adaptate fiecare pentru fiecare tip de pupare. Mea, culpa mea, e că am fost și eu un pupălău la coadă, că era epoca pupăcismului de stradă, dar n-am prins rând la pupăcenie în această decenie, că altarul e în renovare. Dar am șezut pe loc, Că poate, poate o veni vreun boc să-l rebuteze, să-i dea drumul la votare. Din nou, că nimeni nu mai știe, zău, ce o fi pe popoul său, tocmai acum, cu atât popor de boci pe drum. Acolo, și zum și plânsum cu ce ne facem noi acum. Și cum mai dăm ochii cu dânsul După câte i-am făcut și nefăcut. Am încercat să stăm și în patru labe Și să ne rugăm cu rugi deșențate La alahi, ca la turci Dar toți avea porțile încuiate și ferecate Și erau surzi la rugi Tot atunci am încercat și politica struțului că adicătelea pe lumea lui, tot ce nu văd nu există și nu e, dacă n-aud. Dar nici naude nici n-a nu ne-a ajutat. Și ne-a zis, ajutați-vă singuri, că prea i-ați mușcat curul unea tătucă. Și cu lacrime în ochi ne am pitit, unii în umbra altora, să nu care cumva să dea peste noi Umbla vreunui moș geril Cu sania de servici L-a adus vreun boc nou Sau vreun vuvuzil Tot alunea da bocilă Și iar am stat Și ne-am bocit unul pe alt Cu colinde de respirat Gură la gură Care răniți Și mai care ciuruiți De vuvuzilă Nu-i adevărat S-au ciuruit singuri ăsta e ciuruit de mână ce s-au mascat în răniți? Mai ciuriți sau mai puțin ciuriți? Astea basne e. au băgat singuri sul în coaste. uite te pe cum umblă cu sula în coastă, ca un adam cu ochii, tot după colindeți. Vedeți? S-au demascat singuri. Și la sediu s-au găsit tiparnițe de vuvulit și banițe cu praf de vuvulac exploziv și lac de unghii de prefăcut căderile din puț în lac. Și n-am avut și n-au avut răniți vuvuliti. că fugeau ca păduchi când le arătam buzuchii că credeau că-i bazucă și alții că nucă, că e tămâiar și iar fugeau ca de tămâie. Astea-s bariverne, bazne, conii și coane pe care nu te poți baza. Dar, cuane, de ce țipă? Țipă că știe că țipetele lor mă constipă. Dai o fleacă să-i fac să tacă și să le-o dau la fleancă. Dar dacă am trage niște bătăi anticipate, fără vreo vânătaie. La auzul cuvântului bătaie, vuvuzelele explodează din partea PD și repede repercutează din temir undele pe unde se pitise grupa mică de opozei. Eco-ul vuvuzelelor se intersectează prin aer cu zborul unui stol de vrăbi care tocmai făcea bezele la berze, da bea despovărate de bebe-vuvuzele. Ecoul stârnește în el un val de ecouri buimace, care când vine încoace, când vine încolo, plimbă de colo-colo pe valuri și dintr-un ecou la ecou s-a ajuns la ecouri, la ecouri, în media internațională din ce în ce mai depărtate de forma inițială care fusese pentru început Băsescu pentru Omania ajungând la tipar sub forma de s-a scandat îndelung pentru un alt fel de Băsescu pentru altă Omanie deși la erata de pe afișul de pe strada mea se specifica cu litere majuscule Că nu, ci că vreun un alt, ci <coughs> același Băsescu, pentru aceasta mereu aceeași omanie. Eternul și fascinantul, Nentu Băsescu, scoborând cu scrâncioaba în Eterna și fascinanta, sub ochii omanilor fascinați de această reîntrupare lui Escu. Acest nou eco ecoe cenușa de erou, descumându-i aproape pe jumătate ADN-ul din oase și împrăștiindu-l în ecoaie pe la diferite case nostalgice, ca a șaptea minune a epocii de baligă. Urna cu cenușa lui Escu primar ca un nor de cenușe vulcanică, vezuvă această mică omanie plină de pompeie și mici mausolee cu oameni mici de mărimea lui Boc. Paiceni, paici, ca top model de om nou. Ecoul stârnește în el propriul ecou într-un vino continu și așa din ecou în ecou și din val în val. Se trece de la Băsescu la un Iar Eternescu. Un Eternescu, comandat de cincinal. Între zidurile de maus, oleu, se aude același glas, rămas din epoci cu alte voci, de aoleu. Ecourile ar fi continuat cu cine știe ce eco la ecouri, dar fiind din ce în ce mai ca cercuri în apă, până se sting de lărgime de sine aproape astrală, și capătă profunzime, în adâncime, înainte soia o ia de la capăt, unde fac implozie în păstaie. Dacă nu găsesc un strop de emoție sau un snop, ajuns în top, fără un pic de vinon, cu ace bă, boace. Dacă vuvuzelele le ar avea limbă, poate ne-ar spune ele mai multe ce și cum. E dar nu au limbă nici acum și nici n-au avut. Sunt mute, ca un mut, și ca o de mute, și nu știu decât să se asculte unul pe altul. Cu cât mai multe, cu atât mai bine, că nu se mai aude cine pe cine ascultă. Tribunele sunt pline, și infiltrate fără rușine, de măști și măscuțe și vuvuzele mascate, Care trag urechea la tot și la toate, Având grijă ca tot să trăiască cât se poate, de bine. Atât cât se poate. Și iar șezum, și iar plânsum, Și ne-am îngrijit răniții și plânșii, și ciuruiții de dânsi. Că ăsta e rolul opoziției. Să stea, să-și lingă rănile Și să băltească în ea Sau Să nu stea Și să umble cu steaua Că acum Urcă steaua Steaua mea Și vai de steaua lor Că acum nasul vostru De pinochi, Că ați zis că monstru N-ați avut ochi de auzit Și nici urechi de văzut Chiar mi eu atât de mic ca un pitic de belzebut, că lumea aia nu era decât unul căpcăunul s dea. și n-avea termen de comparație decât cu o așchiuță de michiduță." Carva să zică așa, e, eh, și acum cum ți-ar plăcea să fii prăjit?" părpălit la foc mic sau scrum. Acu, ce mai zici? Ia mai zi. Don preșe de o jumătate de zi, slăbănoc și pârlit. Hier ai tu să so hide de pion o trăvit. Hai de grabă, treci la o șiş chebabă și pormă te fac șoșa o ormă ceva. că greva juzilor și a procurorilor și a jandarilor, și a bucătarilor așa că o să mi te procuri singur de cur și o să te judec tot eu și o să te mai și jandarmeresc până o să te belez după ce o să te frăgezesc în bulane și o să te bucătăresc când ți-o fi curul mai moale. O să fie, vai de curul tău la mine în bucătărie. Sincer vorbind, și eu refuz să mă gândesc la ce-o fi la curul lui Și ce fi fost la curul lui atunci Când l-a cam strâns de buci De-a scăpat un vânt Pe cuvânt sinceresc Să nu mai pomenim de Ce va fi la curul lui de-acu Ca să scape nebătuți Mai mulți se fac nevăzuți și mai mulți se fac neauziți iar unii se prefac muriți. Ce-au căutat au găsit că bine a mai pot covid la ciruit. Ce-au căutat pe maracana din omania mea dacă n-aveau drept de vot ca suporter ai mei și dacă nu sunt fanii vuvuzelei portocarii ce dracu' mai caută pe aici, prin omanii, unde tot e portocaliu, de când mă știu, până și gazonul, jambierele, nocturna, albitru, porțile și plășile din ambele porți, ca și coșciugele la morți și la vis în tot portocalii. Aici se joacă doar amicale de-ai noștri cu noi și miuțe cu portocale. În zgom de vuvuzele portocalii și ele, Că așa vom merge în rai, În desant, Și într-un continuu asalt, Portocaliu, Că ăsta e paradisul suporterilor, Bă, să știți! Bă, să știți că, Nu vă mai suport, bă, Nici mirosul, Ăștia nu e om, Sunt niște glume de om, Niște legume, Bune de dat, La pui de ciom, Pise ochii, și doar o zeamă de vuvuzelă Cu teamă că n-au rând La vreo pupin de seară Sunt o bagată ală, Un fleac Na, că am găsit formula Abracadabră A fost un fleac Și am eu leac De un fleac Ca a voi Le-am zis-o rime ca să-și o în cap mai bine, dacă nu de frică, măcar de frică de mine, că și poetica e o formă de politică și omanul s-a născut poet. Și vă mai spun, că dacă nu o să vă fac să pun încet, încet, o să vă pârlesc șoriciu cu flacăra violet, că ăsta mi-e serviciu și intră în fișa postului ca să vă fac un body painting adecvat. stampilat am pilat cu bun de uitat. V-am porcat. Și m-am pilat pe de voi, ca de o turmă. Până la urmă, la strungă, la palat, acolo unde bă se tunde oi, ca voi. Într-o bună seară, ea chema pe toți într-o seară. La încotro, cinat. La revac, cinat, cu vaccine pro și contra să trăitului bine. Ea cinat, renumărat, cosmetizat, tuns frizat, ras și ceara din urechi și urecheat, poate și la un remu nerat. Pe unii și înfierat pe alții, dacă o mai fi fost ceva de înfiat sau vreun nou-nouț de botezat, după care le-a arătat încotro. Și de ce de decenii nu se mai nasc ca el genii în PD? Le-a promis că le va. Da. Ce? Va. Vrea. Da, voi ce vreți voi, mai zice și voi ceva, cam ce ar pofti Într-o clipită a răspuns toți într-un glas, o nouă constituță și câte o nuță. Pas, nuțe nu vă pot da la fiecare și doar unul ia potul cu totul, așa că v a lins botul. Instinctiv cei prezenți se ling pe bot și se alivează ca câinele lui Pavlov, iar cei absenți se ling în oglindă. Cam des ia des potul, potul, gândea un ministrul mai bercea, da mai și tăcea, să nu-l audă mucea ce gândea, că muc cel mic era pâr la cur adică pârcios, la curtea lui Bos, și reforma Sfânta Constituțiune și pe față, și pe dos, și pe cotor, cu singura mențiune că nu dă da autografe de autor. Dar, și aici și îngroașe vocea cu gravitate, tocmai de aceea vă pot da pa mea, la guvernare. Nu vreau altă ca la mitate să vă țină în loc de boc. Rumoare în sală. Uitați de rumoare. Liniște, bă, ce dracu. Și nu uitați. Acu v da dat bocul. vi păstrați. Că boc nu e al meu, dar al meu. Nici al vostru dal vostru, ci el ne e al urmașilor noștri daci, și al urmașilor urmașilor noștri pedei din pedele care vor veni. Urmașilor mei încotro, ceni, o să vă las vo, moștenire. Creșterea altor boc și a Bocului cinstire, că omene în -omen. că nici lui Boc săracul nu-i pot da cenare de la tasu dar-i pot da o nouă guvernare și diplomă de creere al vostru, că prea văd că cu toți vreți, nu vreți un guvern remanelat, Rebutat și dat cu re, re, până la la. Așa că mai răscrăcănați vă guvernarea și mai băgați prin ea ce mai băga ca să trăiți bine mai toți și să vă fie de bine. Închilot sau izmenare, auzind de o nouă guvernare de mare răscrăcânare și de o și mai mare vuvoială națională cu corurile reunite într-un singur sobor, au ieșit de prin boscheți cu mâna întinsă tot felul de vuvuleți, chiuindu-și bucuria în opus 69. În sfârșit, s-au împăcat cu destinul lor, alegând pupincuria. Nenea, ai spus de mare, dar nu de așa mare, că-și rupe chișoarele, asta e mai mult ca răstignire, nu răscrăcire. Pe undeva din decor, nu vă mai mire, se aude boc, ce viteazie, că avea muzicuță cu schimbători de viteze, în șed, mai în șed, și marșaliere în caz de reformă prea multă. Dar era dată pămute și n-a stat nimeni să-l mai și asculte, că e caz de guvern de uniune și pohta de minune alu Băsel. Chioru, poreclit ciclopel, s-a autocitat. Bă, liniște, ce dracu! Ca să nu mă repet, vă repet în alt fele și în orice fele de guverne, echipa națională de vuvuzăială e unică și indivizibilă și e singura guvernare posibilă cât de cât vizibilă din cotro, ceanca. Pe banca de rezerve avem galerii portocalii unite într-un singur corp, monocolor și el, dar cu diferite nuanțe de screm-crem. Cu aceste dungi de alianțe, ăsta e guvernul cel mare, care are o treabă mare de făcut. La care vă ur. Spor. Auzind de treabă, vuzelele se pun pe treabă, cu mult spor, chiar cu prea mult și brusc și fac un sprc din așa zvâc văd că a sporit numărul creșelor și al buvuzeilor la purtător nu știu din ce varii motive v-ați masca toți în prezervative dar așa mascați riscați să nu intrați nici în uie, dar darămite în pe de stadion nu vedeți, bă, gălbejiților, că ale voastre e tricolore și ale noastre de un portocaliu pe de bombon de strălucitor? Răspândacii și răzgândacii n-au sclip, dar au cirip în cor. Vă apreciez independența de răzgândire, dar zău că nu vă stă prea bine. Totuși, eu o să vă bag undeva, Pa aici, de silă, de milă, dar mai spălați-vă și voi cu altceva și mai schimbați apa, că încă duhniți-a, alții, nebotezați de mine, să nu mai văzați un timp, că atât atâta azarvă de să trăiți Vă rugăm... Nu. Măcar să vă în surdină. Am zis. Măcar noaptea, pe la colțuri sau în alt loc. Deloc. Măcar să vă văzim în gând. Nici atât. Decât... Cu aprobare scrisă de la Boc. Mulțumim frumos, Neabos! Și de milă, de silă, de frică la ochilă, au retrecut la tăcut. Dar deținut i-a ținut cam de aici până tre strada. Că fiind cam prea bășinoși de moși mortocioși, s-au pornit pe băsete. Și-au uitat de ce au trecut și de ce au tăcut. Și-au început să scoată din stoc vuvuzele ruginite de dinaintea erei Boc, rămase de la al doilea război mondial dintre Dați și Petre Romani, când căzuseră în prizonierat, tot de la un scandat. Băse și popoul său, libertate ne-au adus, zău, ca zis boacă. Cum i-a văzut, ochilă, i-a și luat în târboacă. Bă, ăștia noi, de-al un nou neaboacă, marși înapoi la voi pe trotuar în celălalt cor. Faceți fiecare trotuarul unde aveți sector, că pe aici unde e spălat cu șampon antipurici, fac purici doar ei, care cu ele, prin PDL. Și între 3 și 4 avem program de liniște. Ce dracu! Că se odihnește Boc. Să vină la loc. Că 4 de obicei e mai mare ca un 3. Sub atenta îndrumare și permanentul control al lui Ochilă, Gerilă și Vuvuzilă, și aten supravegheați de neghiniță și alți boci supraveghetori, independenții, și-au pilit colții, și-au subția vocile ca soprană de coloratură, și-au rămas de umplutură. Cu chiloți în mână, în poziție de pe loc repause, așteptând să năpârlească când o da oțul oților tonul la o manea națională cu noua vuvuzea, care cucuriga tot mai sus la cucurigul. Uitat la galerie, un fel de neambilie tună și fulgere, că e cea de-a patra vuvuzelă în stat, dar nu se aude nimica, doar mimica îl trădează, că vizează cât susurul fanfarelor de VU, VU și murmurul fanfarioților de MU, MU. Fanfarioatele fane au rămas semi-orfane și fără scuipat în gură, de-atât a scuipat uh, semințe și HU și au rămas în urmă la murmurat MU, răzlețite de turmă. MAI HO! liniște, fă, ce dracu, huliganco. Într-o liniște de plină, și mai mult decât atât, nu se aude decât vuvuzatul vântului și vuvuzitul valurilor. Vântul valurind în valuri și valurile vânturite de vânt, valurile, vânturile vânturile, valurile, detalii pe wwworg Din acel punct, de acolo, de cât mai de sus, din aproape de cer, se vede cel mai bine valele de migratori și băsime care vin recunoscători spre el, în fluxe se contine, la dăți fixe și ne, și inundățile de pulime care tot cer să urce la să trai de mai bine în rai, pe coame de tsunami, de devotați, votanți, cât mai multe potoape de valuri, de suporte, țop și țoape, Luați și ei de vale și de ape, cu vuvuzelele, portocalii și ele, Răpăind doldora de nori, portocalii ca ele, Și-mi <coughs> și clatenă pedestalu, și-mi babele babele, Suporterii ce care abia mai suportă în țara acest nor de pe păgână, această turmă care n-am învățat să se închine la mine decât cu o mână, da și cu aia uneori a mână. De da, de la mine, din cotro. Se vede foarte bine această muscărime gargară, aceste bete gâzulici rămase sinistrate pe aici și încă neplecate în țările calde și emirate, afară, afară din țară, cu opoziția nevuvuzelară, parlamentară și ne, care ne bagă mereu gigi-contre la marea noastră vuvuzăială omană și falsează și când sambeaza. Din cauza opoziției acestor gâze, balcâze și lăului, care bâze mereu că vor primi întâi, n-au ajuns până la mine câteva suspine sulfine din Vuvuzele Anofele, prea pline de căcățele de muște îndopate în ele. Șeful eu te colop, cu până cu un ceva, ca un vampir care vampiriza aerul, un semn că îi se fulfue de consemn. Uite, așa, aripiuțe avea și o trompiță în loc de vuvuziță. Și, într-adevăr, pă, un luzer era un luzer în goană. Bă, luzăre, nu te mai grația și nu te mai lăzării că te insectezi cu toată învierea ta. Ați văzut dușmanul de clasă că nu se lasă? Cum mi-a sărit ca dobermanul la bărăgăți cu tot fel de, de acuzăți de când povestea cu cocoșelul roșu asta după ce acest parazit libelului roșu a părupte sângele poporului muncitor și-a cu o roșie în bocușor. O să-l însemn cu fierul roșu pe amândouă și-o să-i tai din trompă. Așa se face că, caa ieșită din pupa și netrecută prin înțărcat, dacă am precocă la pupat, la roșie și că am pierdut lula deși sta cu vulpea liberală în același bloc, bot în bot, și ardea dea de măritișe, fățișe și și agita minuscula, belicos. Da, are ejaculare precoce, ca orice precoc, și se bucură de orice, și sare în sus de la temir orice, grațios, și fără să știe de ce, în sus și în jos dar mai des în jos. În rest, mie simpatic îmi e, încă de când era mic, dar mi-a rămas simpatic numai mie, că până și lui și-a rămas mic. piertă Doamne, că nu știe ce face. și se mușcase musca țețe de o coaie, tocmai când venea în, coaie, în coace să pupe papucii. Pe la poartă. Dar la bătu bătut vântul. Bată-l vina. Și-a nimerit alături. La geamie. La o papucărie. Și are o jumătate de job de pupucar de servici. La pupucărie. Că asta e boala lui. Pupatul da suferă de pupăcism imparisilabic. Calipsina lecția de silabisit Băsescu că era în corul ăla <coughs> parisilabicul Iliescu. Ăsta n-a învățat încă plurisilabismul politic și face pe bona încă din neolitic și face balonașe din săpun și din balcon mai trimite câte un balon fără adresă și mai se scapă prin presă în plus ăsta e ca Mateu și nare ca eu zeiță o vuvuziță n-are o ziță dar are o matreșcă clășcă cu ouă de vuzele, paleo deși mâncat de mori și demodat până în măduva spinării, a rămas văduv de vuva puterii și însulat și izolat și marginalizat. În decursul mai multor istorii și-a urmat cursul de Escu într-o stare de suficiență totală, cu lecții de ură, de clasă omană și de apă minerală. Dar cine a vând vânt cu lege, Vuvuitură, că vântul nu-l adună nimeni Așa că să-și dea peste gură Toți radu Beligani, matusalemi Că nu mă tem Că la un semn deschisă e calea de minieri Și nici că intru în polemic Cu niciun matusalemic al neamului cu atât mai puțin cu, fără lustru, ilustru, matusale, micul meu predecesor, de la care am învățat că nu-i ușor să iau mandate cu toptanu, că văd că tot de șopo că el se ține cărlanul, să fie judecat și condamnat, care m-a sărit din săritură. Dar, da, da. L-am și judecat deja Pentru ce a visat în noaptea aia Să fie pedepsit să stea la colț Pe coși de nuci Și să se apuce de făcut liniuțe și bastonașe Că poate așa Se învață să-și mai șteargă mucii Bagă la bulău care are cazier politic de prostălău Prostănac O să muriți de vii băi Ca niște muritori și murături De foame Că prea niște tom și toame Și alți dăști băzdăgăi nu se mai rejoacă finala. Așa că gata cu vuvuzărea la și vălea la valea, caramba. Bă! Să vă mai văd cui îi mai vuvuziți. Poate vântului? Că o să ajungeți niște neauziți. Ce vreți voi? Noi? Bună pace! Nu vrem lei! Nu vrem bănet! Nu vă fie cu bănate, dar am cam vrea un duet. V vuzet Duet? De la A la Z? E de suet! Și cu deal de voi nu fac duet! Nu vă mai vreau la mine în vuvuzelărie zelărie! O pozei opăriți. aici! și ei. Dacă tu nu ne vrei, noi te vrem și chiar foarte, foarte mult mulțem cu mulțumim că ne lași să-ți măcar umbra și dacă nici paia, măcar umbra umbrei gardului, bodyguardului tău, care pentru noi e ca și sfântă, ca prea sfânta, și o să-ți facem icoana ta în mărime naturală, cu prun, cu boc în brață, intitulată Umbra și Penumbra. Și o vă deja în delir, că ne în deliră aura poponaută de. Pardon, argonaută. Bă, cu pardonul omori omul. Vezi că strag una peste muzicuță, dacă mai zici ceva, acuș. Argos era o copaie care plutea, nu ca trans mea arcă. Acești bufoni ca voi care ne bufonează politica, eu te cum fac valuri de recunoștință până-și pierd conștiința. Boace din gândaci răzgândați să-mi faci carabei pe de mult dragi care să-mi greiere numai mie, aia cu ce-ți doresc eu ție Și mai făte și tu Că faci reformă, ce dracu Că-i prea de la relanti Că doar știi Că te vede tot statul Miculeț eroic ce ești Și urează-mi și tu la ureche Viitoare de la mai mare Neghinițule nepereche Și copil minune Al manerii politice Că pe aici Drept simboală Ne e un mexicăne care cică o să ne tot cicăle. Între timp ne mai apucat pe aici, pe colea, câte un acces de șezut și de plâns, că după atât a jelit nu ne ia boc în bocitorie la profesioniști cu ceilalți prelați bocitori și bocitoare și ne zice că suntem niște amatori. Ar fi fost culmea culmilor, ca în loc să ne dea cu hu, cum merita să ne dea boc, că cam așa ni se cuvenea, el să nu ne, și să ne ierte, să ne îmbete, să ne dea cu capul de perete, și să ne bage în pede. Mai știi? pede o măsii ce-o mai fi? Ia să-i punem noi în loc de covor roșu, un covor portocaliu. Așa. Ca de la poporul muncitor și pe de trăitor de bine mersi. Și să-i tăiem panglici portocalii, și să facem și alte panglicării și jumbuș luce, că poate, poate. În viitorul guvern de megavuvoială, o băga și din opoziție nițel. Că uite ce bine s-a integrat deja opoziția în opoziția parlamentară, totodată cu integrarea. Ia să vedem ce mai buvuză ziarele. Vuie de vioale, care mai care, cu ieșece și succesuri, violatori și violatoare, care nu-și mai nimere sensul și rostul, oricum, Jucătorii se cunosc între ei și se salută, dar cel mai bun caca de pe teren e tot boc al nostru, că e bocul tuturor. Pe banca de rezerve asurzitoare și veșnice, buvuzelele omane își fac încălzirea pentru un nou dialog, ca de la boc la boc, în lumea asta surdomuților cu vreun omolog surdomut advers și pervers. Aviz amatorilor de mece amicale urmate de bece în primul repriz și de ciure după al doilea ture. Dinspre partea opozită se așterne buna pace. Lin, vuvuzele răsună, iară cornul năstas stace. E un nimic ca bariton, ca tenor e și mai mic, că nu-i ajunge lui Boc nici măcar până la buric și nici pe departe până la degetul cel mic de la picior. Că și mandolinistul ăsta malagambist de fiecare dată când bea o bere cu cu seară se crede oaia neagră a familiei până în zor de zi și latră și-l cheamă la vorbitor pe jupânul spânul, halal mandolinar, când l-apucă vreun moc Păi până și boc e de două ori mai dăștep decât el. Odată dimineața și odată seara. Că justiția de dimineață nu-i ca cea de seară, Nici iarna ca vara. Că așa ne era și țara. Se schimba mereu, fără motivă, Nu din cauza lui Boc, Care avea doar o funcție decorativă, De frunză verde, de brad. Ca astea nu cad niciodată, Zice-se că de țară. Și au succesărie la nemurire, de să trăite bine. Da, fiindcă să trăiturile târșea piciorul, de când păboc îl consilia ciomul și tăia, tăia, gata, gata, se ne taie și lumina de la soare, și apa de ploaie, norocul bose, băse, care a zis un fiat Luc, că nu venise încă epoca cu ultimul stinge lumina, și-a aprins luminița de la capătul tunelului și s-au reaprins farurile speranței pe dealuri și pe valuri, tot atâtea faruri, că s-a dat șfară în țară, că se face mare chestie populară la scară națională. Vă mulțumim în cor, toți trei, sute și ceva, că ne-ai dezumflat termopila. Și ne milostivit cu mila băseșcimii tale pe sfara în țară scria că la marea chestie populară e invitat să participe toți omanii de bine prin reprezentanților direct câștigători de voate, că e o petrecere pentru mase. Traian a zis că poate că dă o masă la popor. Boc, că și ele om, a dat o măsuță. Videanu, o masă. Berceanu, altă masă. Etcă. Doar un pui de Scaraoschi a promis un dineu la vischi. Ca să-i rime. Era hramul Sfântului Traian pe-acoleu sau altceva venit de haram. În ordine alfabetică, după B mare și B mic, se pun la masă după rang, leat și număr de stele. Totul era impecabil de curat și toți avea conștiința impecabilă până a venit un sol, nasol, un jerperit cu o jalbă în proțap de la un mogul nabab. Vă rugăm să iertați și ne cerem mii de scuze, scuze, scuze, scuze, scuze, Cam am venit și noi la voi, la mega party, da, ne-am zis că purtăm aceleași hrame și poate în vreo zi o-ți avea orice nevoie de noi, că ne-e cam foame, măcar țucălar la vreun barosant pedeș și tot -i un job, că bine să fii rob la robia puterii și țuțări, Așa că îngădui să începem și noi, Chilabaua, cu voi alături și mai pe lângă voi să încorăm maneaua la mega partid, Până s-apuce să zică băse, ăsta e ok, i-am dat cu insecticid, bodiguarda l-a și înșfăcat. Curat, neconstituțional și she